Dor pentru taina poruncilor Doamne, cu dor, noi porunca ta să te iubim cu tot sufletul, am ascultat. De aceea, pe treptele smerenii întru tine ne-am urcat, să lucrăm pentru slava ta putere am aflat. Doamne, cu dor pe tine să te slujim, să te slăvim, să te iubim. Cu am privegheat, dar dușmanii și demonii cu noi un război necurmat au purtat și ziduri, curse, pierdici ca să ne închidă calea au ridicat. Doamne, cu dor porunca Ta să iubim pe frații noștri am ascultat, dar de greșelilor lor când i-am iertat, de aceea ei cu viclenii, cu lovituri ne-au certat. Și ura lor ne-a arătat. Doamne, cu dor, de aproapele nostru, din patul nenorocirii l-am ridicat, ajutor i-am dat, dar el pe alții să ne lovească i-a îndemnat și mai mult ne-au furat. Doamne, cu dor, să facem bine celor ce ne urăsc, ne prigonesc, ne lovesc, ca o poruncă am ascultat, dar cu o am înfiptă în spate în noi, pe tine te-au căutat. Doamne, cu dor, porunca ta să nu facem nedreptate, am ascultat, dar atunci urăciunea pustirii, vicleniile, minciunii și răutatea cea veche prin ei s-a arătat. Doamne, cu dor să-i ajutăm pe alții și să nu căutăm celele noastre, cum mi l-am căutat, dar ei s-au revoltat asupra noastră, au sigat și ne-au alungat. Doamne, cu dor, porunca ta de a lucra ca să nu știe stânga ce face dreapta, am ascultat. Dar ei darul tău dat nouă l-au furat și apoi ne-au înjurat. Doamne, cu dor, pe cei cei i socoteam prietenii și slujitorii tăi, i-am cercetat, dar ei tarul tău l-au aruncat, cu viclenii ne-au încercat și nu s-au îndreptat. Lacrima pentru cununa tainii. Doamne, cununa tainii doar celor 144 de mii o vei da, când pe cuvântul tău, E un cal conducând oastea ta îi vei arăta și toată lumea venirea lor o va vedea și se va înspăimântea.